Hyvä yleisö, hyvät ystävät, olen varma, että tulette pitämään tästä. Mutta kuule, Ford, jos kaikki on matkansa päässä, niin emmekö me tuhoudu sen mukana? Ei emme, sillä heti kun astut tähän kapakkaan, joudut eräänlaiseen ällistyttävään voimakentillä suojattuun aikasilmukkaan. Luulisin. Hei, annas, kun minä näytän sinulle. No, kuvittele, että tämä lautasliina on ajallinen maailmankaikkeus. Tajuotko? Ja tämä lusikka taas transduktionaalinen moodi. Materian kaartuvuudessa. Minä olin juuri syömässä tuolla lusikalla. No hyvä. Kuvittele sitten, että tämä lusikka... Tai oikeastaan vielä paremmin sanottuna. Kuvittele että tämä haarukka. Päästä irti minun haarukastani. No, Sanotaan sitten, että tämä viinilasi on ajallinen maailmankaikkeus ja jos... Aha. Okei. Okay. Unohdas se. Tarkoitin, että... Tiedätkö muuten, mistä maailmankaikkeus sai alkunsa, alun alkujaan? Luultavasti en. Hyvä on. Kuvittelepas tämä. Ensin hommataan iso pyöreä kylpyamme, joka on tehty ebenpuusta. Mistä? Herrotsin tavaratalo on tuusen nuuskana. Missä <tos> siitä? Hyvähän sinun on sanonut. On nyt. Hyvä on. Hommataan siis Eben puusta tehty kylpyamme, joka on kartion muotoinen. Kartion muotoinen. Mikä se sellainen on? Am... Se on kartion muotoinen. No niin, sitten otetaan ja täytetään se hienolla valkealla hiekalla. Tai hieno jakoisella valkealla pulverilla tai muulla vastaavalla. Minkä vuoksi? Ja kun se on täynnä, vedät tulpan pois. Ja kaikki hiekka valuu, valuu hitaasti reijasta ulos. Mutta jutun idea on siinä, että elokuvat koko homma. Hankit kamera josta ja filmaat sen. Mutta sitten kelaat filmin projektorin takaperin. takaperi. Joo, eikö sun nerokasta? Katsos, sitten kun panet projektorin päälle ja katselet elokuvaa, niin hiekka näyttää kiertävään ylös, tulpan reijasta ylös. Noin. Ja täyttävä väitellä koko amme. Tajuatko? Sillä tavoin maailman sai siis alkuun. Ei, ei, he, he, he. Mutta se on tosi hieno tapa rentoutua. Olipas hauskaa. Sainpahan ainakin laukastua turha jännitykseen. He, he, he, he, he. Ja nyt, kun fotonimyrskyt kerääntyvät kierteespilviksi, valmistautuen repimään riekaleiksi viimeisetkin jäljellä olevista kuumista punaisista auringoista, toivon, että rentoudutte ja nautitte täysin rinnoin tästä jännittävästä viimeisestä kokemuksesta. Hyvät taiset ja herrat, vakuutan teille, että tämän jälkeen on turha odottaa ylimääräisiä numeroita. Tämä on sananmukaisesti loppu. Tämän jälkeen on vain tyhjyys, pimeys ja unohdus, absoluuttinen olemattomuus. Ei enää mitään, ei mitään. Paitsi tietenkin kuuluu herkkuväytämme ja hieno valikoima Aldevaranin viinejä. Kerrankin voi olla murehtimatta aamukankkusesta, sillä mitään aamuja ei enää tule. Ja nyt senkin ruhalla, että laitistaisin tätä loistavaa tuomiopäivän ja turhautumisen tunnelmaa, haluaisin toivottaa tervetulleeksi muutamia seurueita. Aivan kiitos, kiitos. Onko meillä täällä jossain san Sanselle Kvasuren flamarionin Bridge kerholta kaukaa Kvarnen-Vortvoidin takaa? Ah, he ovatkin. No niin, kaverit. Viimeiset tarjoukset, ei mitään vippaskonsteja enää. Muistakaa, että tämä on hyvin vakava hetki. Ja onko meillä joukko alempiarvoisia jumalia Asgardin saleista? Olkaa sen vasaran kansa herra. Ei, kolmanneksi, onko meillä seuruen nuoria konservatiiveja Sirius Veetalta? Ovatko he täällä? Kyllä. Ja tehän tiedätte, että tämä kaikki on teidän syytänne. Ja lopuksi minä uskon, että joukossamme on tänä iltana joukko todellisia uskovia, erittäin vihkiityneitä uskovia, suuren profetta Sarkuonin toisen tulemisen kirkosta. Kyllä, siellä he ovat, istuvat, viin hiljaa, No niin, kaverit, toivotaan, että Tzarkuon pitää kiirettä, sillä hänellä on vain kahdeksan minuuttia aikaa ilmestyä. <tri> ei, mutta vakavasti puhuen, ystävät, vakavasti puhuen, en tarkoittanut loukata. Tiedän, että ei meidän pitäisi tehdä pilkkaa kenenkään vilpittömästä uskosta, joten minusta olisi paikallaan antaa todella raikuvat aploodit suurelle profeetta Tzarkuonille. <tri> Missähän sitten lieneekään? <tri> <tri> mutta asiaan, minusta on todellakin ihastuttava nähdä niin suuri joukko teitä täällä tänä iltana. Se on todella hauskaa, eikä vain? Kyllä, aivan ihastuttavaa. Sillä minä tiedän, että monet teistä tulevat uudestaan, yhä uudestaan ja uudestaan, katsomaan tätä kaiken lopullista loppua, minkä jälkeen te palatte takaisin omille aikakausillenne, kasvatatte perhettänne, taistelitte paremman yhteiskunnan puolesta, soditte hirvittäviä sotia sellaisten asioiden puolesta, jotka teidän mielestä ne ovat taistelemisen arvoisia. Se todella antaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta, Paitsi, että mehän tiedämme, ettei tulevaisuutta ole! Anteeksi, herra. Tää? Minäkö? Herra Seiford Beaverbrox. Niin? Teille on puhelu. He? mitä? Puhelu tänne! Kuka oh. ihmeessä tietää, missä minä olen? Seiford, entäpä jos galaktinen poliisi on saanut etumatkamme kiinni? Olisivatko he voineet jälittää meitä tänne saakka? Tarkoitatko, että he haluavat pidättää minut puhelimitse? Saattaa tietysti olla, sillä minä olen nurkkaan ahdistettuna ja vaarallinen tyyppi. Joo. Sinä morenet sellaisella vauhdilla, että muut saa varoa sirpalle. Hei, hei, hei. Mitäs tämä on olevina? Jonkinlainen tuomiopäivä. Näytetäänkö meille sekin vielä? Minulla ei ole ihmeempää hinkua siihen tapahtumaan. Mutta hei, kuka siellä on langan päässä? En voi sanoa henkilökohtaisesti tuntevani tätä kyseistä metallista, herra. Metallista? E e mutta olen saanut sen käsityksen, että hän on odottanut teidän paluutanne melkoisen monen vuosituhannen ajan. Vaikuttaa siltä, että lähditte täältä melkoisella kiireellä. Lähdimme täältä. Vastahamme me juuri tulimme. Ja aivan, herra, mutta ennen saapumista ne tänne te lähditte täältä. Tarkoitatteko siis, että ennen kuin saavuimme tänne lähdimme täältä? Niin, minä juuri sanoin, herra. Psykiatrilla ei si taitaa mennä aika hyvin miekkosin. Hei, odottakaa nyt. Mikä paikka tämä oikeastaan on? Margratea, herra. Mutta sieltähän me lähdimme juuri äsken. Minä luulin, että tämä on ravintolla kaikkeuden lopussa. Mm. Niin, Kyllä, juuri niin. Hei. Aivan hei. oikein, herra. Ravintola rakennettiin Margratean raunioille. Aha, Te siis tarkoitatte, että matkustimme ajassa siirtymättä muuten Kuules nyt ylikehittynyt Simpansi, Menee ja kiipeä lähimpään puuhun. Hakkaa päitäsi yhteen sekaisikin. Ei, ei. Teidän apinanne on aivan oikeassa, herra. Jaa, mikä apina? Te hyppäsitte eteenpäin ajassa monta miljoonaa vuotta, mutta pysyitte avaruuden suhteen aivan samassa paikassa. Ystävänne on odottanut teitä koko tuon ajan. No hän on puuhailut. Lähinnä ruostunut, olettaisin. Maavin. Sen täytyy olla maavin. Vainoharhainen androidi. Voihan vektori. Saanko rupatteluputken pöytä luotsi. Anteeksi, herra, en oikein puhelin. Hovimestari, jos saan pyytää. Te olette niin pahasti ajastani jäljessä, että teidän kellonikin käy varmaan takaperi. Kellon, Hei, Maavin. Sinäkö siellä? Kuinka menee, kaveri? Haluaisin vain sanoa, että olen erittäin masentunut. <tos> Meillä on tosi hauskaa. Ruokaa, viiniä ja pientä ivailua ja maailmankaikkeus tussattelee viimeisiä, missä sinä olet? Ei teidän tarvitset ees kenellä olevanne kiinnostunut minusta. Tiedän varsin hyvin, että ole vain mitään robotti. Okei, okei. Okay, okay, mutta missä sinä olet? Käännä päämoottoriperuutus. Vaihtele Maavin. Minulle sanotaan avaa ilmalukko numero kolme Maavin. Maavin voisitko nostaa tuon paperinpalaan lattialta? Voinko minä nostaa tuon paperin palaan? Minä jolla on planeetan kokoiset aivot ja minua pyydä. Okay, okay, okay. Lattiata, mutta ei minä pystään ostamaan ja lattialta, mutta minä olen tottunut siihen, että minua nöyryytetään. Minä voin vaikka työntää pääni vesi sankoon, jos haluat, haluaisitteko teitä työnnän pääni Minulla on tässä ämpärikin valmiina, hetki vaan. Mitähän sanoi Ei mitään. Ilmoitte vain aikovasti piste päästä. Toivottavasti tämä miellytti Voisitko ystävällisesti kertoa meille, missä olet? Pysäköintipaikalla. Pysäköintipaikalla? Mitä sinä siellä teet? Pysäköin autoja, mitä muuta täällä. Okei, okei, pysy siellä. Okei, nyt mentiin. Maavin pysäköintipaikalla. Pysäköintipaikalla, mitä hän siellä Pysäköi autoja, kuinkas muuten typerys. Fork, vauhtia, vauhtia, vauhtia nyt! luomistyön pikkuosaan erittäin mielenkiintoinen on tapahtumasarja taivaana puoleisissa jossa voi nähdä, jos katsoo oikein tarkkaan, kuinka Hastromillin aurinkokunta katoaa hiljalleen ultraviolettiin sineen. Onko paikalla ketään, joka on kotoisin Hastromillista? No nyt on turha enää murehtia sitä. Jäivätkö valot päälle vai ei? Ai, on! Maavun! Maavun! Maavun! Hei! On todella hauska nähdä sinua. Eikä ole kukaan ei välitä minun näkemyssi. Oi ihan totta on ihana nähdä sinua. Takulla! Joutua nyt odottamaan meitä kaiken tuon ajan. Ensimmäiset 10 miljoonaa vuotta olivat pahimmat ja seuraavat 10 miljoonaa vuotta nekin olivat pahimmat. 10 miljoonaa vuotta oli tosi tylsää. Sen jälkeen minut yllätti hienoinen masennus. Voi vanhaa kunnon maavin parhu. Pahinta ovat ihmiset, joita tässä hommassa tapaa. Ne ovat niin tylsiä. Paras keskustelu, jonka olen käynyt, oli 40 miljoonaa vuotta Aloo, sitten. Joo. Erään kahviautomaatin kanssa. Hei, Shapefor, tulepas katsomaan näitä vauhtivekkeitä. Katsos tätä kotturaa. Joo. Turkousi tähti, Ja jos on mustat säteilysuoja. Joo, wow. Hei, entäs tämä sitten? Kahdeksan putkinen kvarkkimoottori ja hiukkasjuttu kojelauto. No, sen täytyy olla Laslar Lyrikonista tehtyä tilaustyötä. No joo. No, katso tuossa. Infravaaleja punainen neutrinokonepellillä. neutriinokonepelillä. Laslarin tavaramerkki. Yksi näistä härveleistä ohitti minut kerran akselitähti sun lähellä. Minä pahdoin täysillä, minkä vehkeistä irtisään, ja tällainen vempele yksinkertaisesti pyyhkäisi ohitseni lähes tyhjä käynnillä. Raju. Joo. Kymmenen sekuntia myöhemmin se törmäsi päistikkaa Jaglan beetän kolmanteen kuuhun. Älä hitossa. Joo. Vällistyttävä vehje joka tapauksessa. Liukas kala, liikkuu kuin kala ja kaartaa kuin tautinen lehmä. Mielestä juttu. Joo. Hetkonen, hetkonen. Mekäs tuolla luuraa? Hei. hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, helkkari. Tuo on todellista tuskaa silmälle. Se on täysin musta. Joo. Hyvä, kun ääriviivat pystyy erottamaan. Joko liut. Valo yksinkertaisesti imeytyy siihen. Hei, hei. Kokeilepa sen pintaa. Joo. Hei. Sitä hän ei tunne lainkaan. Hei. Pinta on täysin kitkaton. Vau. Wow. Tämä täytyy olla varsinainen vauhtihirmu ja huippu. Löysin vaikka vetoa, että savukkeen sytytynkin toimii fotonimoottorilla. No, mitä sä luulet, Ford? Tarkoitatko, tuota, tuota, tarkoitatko, että vähän kähvellettäisiin sitä? Olisikohan se järkevää? Ei. Ei minustakaan. Okei, okay, ruvetaan hommiin. Meidän on parasta pitää kiirettä. Maailmankaikkeus loppuu muutaman sekunnin kuluttua ja kaikki kapteeniretaleet ryntää tänne etsimään kärryjä. Hei, Ford. Niin? Kuinka se käy niin kuin käytännössä? Älä aina takeru kaiken näköisiin pikkuseikkoifoon. Ehkä robotti voisi olla avuksia. Joo, hyvä idea. Mavin! Hei, tules tänne. Meillä on sinulle tehtävä. Minä en tule pitämään siitä. Kyllä varmasti pidät. Kokonainen uusi elämä odottaa sinua. Ei kai taasko. Voisitko olla hiljaa ja kuunnella hetken? Tällä kertaa se on pelkkää seikkailua ja jännitystä ja tosi villejä juttuja. Kuulostaa kammatta. Marvin. Haluaisin vain pyytää sinua. Oletan, että haluaisitte minun avaavan tämän aluksen teille. Maavin, kuuntele nyt he... Täh. Oletan, että haluat minun avaavan tämän aluksen sinulle. Tuota, joo. Toivon, että antaisitte määräykset määräyksinä ilman, että yritätte herättää minussa innostusta, sillä sitä minulla ei ole. Maavin, maamapa tuumapaliko umma, Maavi, kuinka sinä teit tuon? Enkö minä ole kertonut teille, että minulla on planeetan kokoiset aivot, vaikka eihän minua kukaan koskaan huuntaa kiinni, Maavi. Tuota minä juuri tarkoitan. Ford. no katsos tätä. Katso, aluksen sisusta. Hei, omituista. Se on musta. Koko sisusta on täysin musta. Naiset ja herrat, hetki, jota te kaikki olette odottaneet. Taivaat alkavat kiehua. Koko luomistyö romahtaa kirkuen tyhjyyteen. 15 sekunnin kuluttua kaikkeus on tuhon oma. Katsokaa, kuinka ikuisuuden valo räjähtää yllämme. Moi. Applaudit suurelle profeettat Sarkuonille! Päivää kaikki! Tuota, anteeksi, että olin hieman myöhässä. On ollut niin hirveä kiire. Kaikkia pikkujuttuja selvitettävänä viime hetkellä. Onneksi ehdin ajoissa. Kuten tavallista päättyy tämäkin jakso tilanteeseen, jossa on niin paljon ratkaisemattomia kysymyksiä, että niitä on turha ryhtyä luettelemaan. Mutta vaikka tarinassamme on runsaasti puutteellisuuksia, epätarkkuuksia ja suoranaisia ristiriitaisuuksia, niitä ei luonnollisestikaan ole itse kirjassa, eli Linnunradan käsikirjassa liftareille. Jos haluat saada mainitun teoksen itsellesi, kirjoita meille osoitteella Megadodo-kirjat, Ulkomaan tilaukset. Megadodo kustannusyhtiö, pieni karhu, beetta. Liitä kirjeeseen kirjan hinta 39 markkaa 50 penniä sekä 59 miljardia 800 miljoonaa 132 406 markkaa 30 penniä pakkaus- ja postituskuluiin.